Згодом на повний голос помогло, чак Норіс у прочинених дверях розгадався не на тексаського рейнджера, а на мокру курку. Тремтячими руками закурив, притулився до одвірка. Через його плече визирнула незнайома жульці жінка, пригорнулася до душмана. Подожди, — сіпнувся душман. Дай собаку погадую. Клацнув холодильником, присів перед жулькою, висипав на газету накраєну ковбасу. Джульєта і жерла швиденько, і вдячно посла оком душмана, хай не думає, що безчувственна. Кишкне її, висловила зла тітка. Принадеш, спасу не буде, клієнтів розпугають. Не можна гнати, сказав добре душман і почухав жульку межи вухами. Через неї людину вбито. Міністра, тиждень тому, там біля зупинки. Міністра? Петька? Ой, божечко! Я й питав, чи була вже у мами, там би й дізналася. Завіщо? Я йшов похмелятися до Клименків після свайби, а Жулька на дорогу, а машина хотіла об'їхати, і Петра вбила. Спіймали? І не паймають, бо ніхто цього не бачив, крім мене. Цікаво. Ну ж, бо підемо, обміскуємо разом. Усамітнитися їм завадило шикарне темно-зелене авто, фортеця на колесах, що гальмонуло біля Рослабону. Спортивно вистрибнула незнайомка у джинсовому комбінезоні. Душман рвонув на зустріч. Люди на таких автах заїжджають до його ресторану не у кожній порі року. Моє шанування добродії. У голосі жінки була приязнь, а у вимові відчувався принадний зеленкувато-доларовий акцент. Мені сказали, що маєте закорковану питну воду, а в асортименті і нашу, і закарпатську, і джерельну. Мені також що пройшла радіологічний контроль. «How much?» Чув долар з пляшка. Напереди виступила Нінон. Гостя видобула з кишені калькулятор, потицяла пальцем, діловито сказала. «Сімдесяти 5 центів. Я ваші ціни знаю». «А у нас сільська націнка», спробувала нахабніти Нінон. «Я знаю, 10 копійок на гривню. Тобто за пляшку я маю сплатити одну гривню і...» «Дев'ять десять копійок. Прошу допровадити мені за цією адресою двадцять пляшок джерельної». Душман узяв гроші, дбайливо полічені до копійки, і папірець з адресою. Нінон зазирнула в папірець. «А я знаю, звідки я вас знаю», – радо засміялася Нінон. «Це ж ви років із п'ять тому у баби Сашки зупинялися». «Я». «Душмане, поверни моїй гості гроші». Воду завантаж у моє авто, за рахунок заведення. Поїхали знайомитися ближче. Пані бабо Сашка! загукала через хвіртку Василина Петрин, канадійка, зупинивши авто біля хатки, що вгрузла у землю поряд з новою Євроселею Федоський вовчик та її доньки Тіни Вовк. Приймайте гостей. Нінон ступила на рідну землю. Давно не була. Давно. Набігли на очі шпарки сльози. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села. А рідна мати вже бігла зі свого обістя, втираючи ріжком хустки і собі сльози. Відчиняла хвіртку, падала на груди додці. Здрастуйте вам ще й зблизька. Життя... Поет-пісняр, досвідченіший за Ониська-Ониська і полюбляє подібні рефрени. Як і колись зібралися обидві дочки до маминої хати. Як і колись нагодилася тут їхня стара знайома заморська гостя з Торонта. Як і колись омостилася за столом, випили по-наперсткові і заспівали. «Ой, у полі три криниченьки, любив козак» Три дівчиноньки, чорнявою та білявою, третю руду – припоганою.